Лише натяк на дівчину, лише розмах думки. Якщо думка про дівчину була дана відразу, то й потреба в символах відпала б. А отже, куплети про калину і пшеницю втратили б значення, якби йшли після куплету, чия у батька не дитина була. Трохи по-іншому буває в казках, хоч і вони підпорядковані тим самим законам, що й пісні. В касті одна й та ж подія може повторюватися здебільшого три, рідше шість і дев'ять разів, але так, що одна з діючих осіб щоразу з'являється в іншому вигляді. Можна сподіватися, зазначає Потебня, що тварини і взагалі не людські форми людиноподібних істот будуть з'являтися в касті раніше людських, подібно до того, як і в піснях. Таке трапляється. Наприклад, для того, щоб зупинити бігуна, баба йому підкидає спочатку підкову, потім перо, а втретє – волосину. Ці речі так пов'язані з конем, кобилою, качкою та дівчиною, що заволодіти ними означає стати на шляху, який неминуче приведе до влади над власним конем, качкою, дівчиною. Тобто казка символічно вказує на той ряд подвигів, що чекає героя в майбутньому. Але в іншому варіанті цієї казки порядок не такий. Спочатку герой піднімає три золоті волосини, потім троє пер і на кінець підкову. кінець Згідно з цим, його насамперед посилають за дівчиною, а потім за качкою і кобилами. Оскільки качки і кобили – символи дівчини, то порядок символів у казці – Зворотний пісенному Образи тварин таким чином Навіть після появи людських Зберігають своє дійсне існування Перші належать останнім Володіння золотокосою дівчиною Неповне без володіння качками й кобилами Спостереження потебні Над генетичною і типологічно спільними Схожими та відмінними символами пісень Казок, замовлянь відкривають нові перспективи досліджень взаємодії фольклорних жанрів, виявляють еволюційний характер символів. Щодо останнього, цікаві спостереження знаходимо в монографію Дунаєвської «Українська народна казка». Автор говорить про поділ символів на кілька ступенів залежно від жанрової природи, функцій і, зокрема, зазначає – символіка казки першоступенева. У фольклорі часто порівнюється душевний стан людини з сонцем, місяцем, зорею. Погляд на світила, як на антропоморфні істоти божества, забувся вже настільки, що жодний світил не символізує лише однієї статі – жінки або чоловіка. Сонце в багатьох піснях і казках – дружина місяця. Колядка – господар, котрого звеличують у билинах київського циклу Володимир – красне сонечко. Зоря – зірка-зіронька. Загально прийнятий символ дівчини буває і символом чоловіка. Як відзначають дослідники, чи не найголовніша риса архаїчних міфологій їхній дуалістичний характер. Епітети світил – Світлий, ясний, красний Відповідають епітетам осіб Милий, ласкавий У російській пісні Уж не бить свіча против сонячна луча Уж не бить ціби свекру Протів батюшки родного А в українській Поставлю я свіченьку Напроти місяченька Чи буде так ясна як місяченько ясний. Поставлю я свекронька напроти батенька, чи буде такий милий, як батенько рідний. Протиставлення свічки і світил указує на те, що світлий, милий, бажаний, любий, потебня зближує поняття світло і веселощі. В народній поезії світло мається на увазі те, що йде від світил – символ веселощів. А тому поетичне розуміння другого рядка із пісенного двовіршевого куплету «Ой, зірочка зійшла, усе поле освітила, а дівчина вийшла,